la microfon este preotul Valeriu aducând programul 101 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugete și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Nicuriță. Ne aflăm tot în capitolul 12 al Evangheliei după Matei, în care vom pătrunde imediat după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea lui Cristina Roy intitulată Argatul. Rândul trecut am asistat la o altă transformare pe care un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, așa cum era metod, eroul povestirii Argatul, o aduce în jurul său. Astăzi vom vedea cum tot satul era pus în mișcare de exemplu practic pe care Metod îl oferea prin felul lui de viață. Cu prilejul episodului precedent l-am lăsat pe unul din inginerii lui Ondra Sik, contemplând cu mirare ingeniozitatea lui Metod care transformase terenul acela nefolositor într-o colină frumoasă pe care a construit și o casă destul de arătoasă. Vocea lui Metod îi părea cunoscută, dar nu și putea aminti fizionomia feții lui. În timpul acesta, metod locuia tot la Ondrasic, dar nu mai slujea la ei, ci plătea pentru găzduire. Pe zidari și pe muncitori îi hrănea doamna Podhasky. Ea nu voia să încarce cu această mare lucrare pe femeile de la Ondrasic, care și așa aveau o gospodărie mare. Totuși, oamenii urmau să se minuneze de încă ceva. Petras nu-și mai deschisese cârciuma și nici nu mai vroiau să deschidă vreuna în viitor. Mai întâi că îngrozitoarea nuntă îi costase mulți bani, în al doilea rând valan îndelungată a ginerului și în al treilea rând trebuie să geluiască camera din față și să o renoveze. Erau bucuroși că spațiul pe care urma să-l ocupe cârcima îl puteau folosi ca locuință, căci în o daie, tavanul, ferestrele și ușile trebuiau înlocuite complet. Vecinii aflară că Petras era de acord ca în casa lui să se facă nu numai o locuință pentru el, dar și una pentru Samco și un magazin. El le și făcu și anume deja în următoarele săptămâni. Cât despre bătrânul David, ziceai că a întinerit realmente. Peste tot intervenea cu sfat și faptă. Pentru propriul lui fiu nu s-ar fi putut îngriji mai bine. Oamenii se minunară și de evreu, care era ca transformat. Mai înainte, în afară de salut și de da sau nu, nu se auzise alt cuvânt de la el Astăzi deja vorbea mai mult, iar fața lui era așa de prietenoasă Ca și cum ar fi devenit mai tânăr, cu toate că era alb ca zăpada Ce deosebire, spuneau femeile Mai înainte mergea așa de înjer și de murdar Și acum are o cămașă curată și haine curate Iar doamnei podhaschi nu e scârbă să spele pentru un evreu dar ea face totul, chiar și odăița i a văruit-o nu de mult și i-a patul, căci el cumpărase semeritori noi. În Înodare era acum așa de drăguți. Cam în felul acesta crevetiră femeile și adăugară. Dar cum se face că oricine are de-a face cu orgatul lui andrasic, se schimbă așa de mult, doar el rămâne mereu același. Ei, hey, lasă-o, să vedem noi cum o să se poarte când se va muta în casa cea nouă. Poate că Ondrasic o să dea acum și fata dacă îl cinstesc așa de mult." O, și Petra se-ar da fata numai să vrea," zise o altă femeie, dar el nu se gândește deloc la asta. Între timp, tânărea doamnă Raso divulgase secretul că Metod o ceruse în căsătorie pe Dorca lui Ondrasic pentru Samco. Deși e loc. Totuși e sănătos și dacă ar începe să vândă în prăvălie, ar putea sub binecuvântarea lui Dumnezeu să întrețină ușor o femeie. Amândoi îl iubesc pe Dumnezeu și merg amândoi pe drumul care duce la slava veșnică. Atât a spus metod, restul îl va fi spus probabil Samco însuși și cu Dorca, care vorbiseră deja între ei. Dorca nu s-ar fi gândit atunci când au ajutat seră la îndepărtarea Colinei că o să locuiască vreodată acolo. Este minunat în lume, se mirau femeile și, să știți, aveau dreptate. Dragi ascultători, ați auzit ce au zis femeile acestea? Văzând atâtea schimbări în bine în jurul lor, au exclamat pline de uimire, este minunat în lume. Și să știți, cu adevărat este minunat ori de câte ori un om din lume se pocăiește și trăiește în ascultare de Dumnezeu. Dragul meu, vei vrea și tu să fii pricina pentru care cei din casa ta, vecinii tăi, colegii tăi de serviciu și de școală, frații și surorile din biserica ta să spună că este minunat în lume ca urmare a atmosferii cerești pe care tu o răspundești în jur trăind ca Isus. Tatăl nostru care ești în ceruri, dorim ca și prin lecțiunea de azi să se slăvească numele tău cel mare și minunat. Bine Binecuvântează-te, rugăm pe fiecare ascultător Cu un duch de ascultare față de vestea ce bună Pe care o aduci prin cuvântul tău de azi Până la punctul în care și el însuși să fie pricină Pentru cei din jur să spună că e minunat azi în lume Amin Să torni în inimi proaspătă putere Și având spre -a Domnului împărăție să mângâi și salini ce orice durere, E slujba spântă rânduită ție. Să mângâi și să ce orice durere, E slujba spântă rânduită ție. Ibiți ascultători, haideți acum să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 21 al Evangheliei după Matei, capitolul 12, care sună astfel. Și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. Aceasta este încheierea prorociei pe care evangelistul Matei o aduce din Vechiul Testament cu privire la persoana și lucrarea Mântuitorului Isus Hristos. Aici, deci, ne vorbește despre nădejdea în numele Lui. Nădejdea este ancora sufletului. Foarte nenorocit este sufletul fără nădejde, așa după cum nenorocită este corabia fără ancoră pe valurile mării înfuriate. Nădejdea izvorăște din credința cea dreaptă și i-a dă stabilitate sufletului. Unul din numele Lui Dumnezeu este Dumnezeul Nădejdi, după cum citim la Roman 15 cu 13, iar Domnul Isus, însuși este numit Nădejdea Slavei la Coloseni 1 27, Unde poate găsi sufletul o stabilitate mai puternică și mai sigură decât în Domnul Isus Mântuitorul? În afara Lui, care este Nădejdea cea mai vie a Slavei, toate celelalte nădejde sunt false și ele, vai, au înșelat sufletele tot timpul istoriei omenirii. Neamurile vor nădăjdui în numele lui. Ce fericită nădejde este aceasta! Ea se va arăta în curând pentru toate neamurile, cum citim la Tit 2 cu 13, după cum se arată astăzi fiecărui suflet credincios în parte, ea va lumina fața întregului pământ, așa cum luminează astăzi fața oricărui fiu al credinței. Se cunoaște sufletul plin de nădejde vie prin faptul că umblă în pace, plin de pace și de bucurie, în mijlocul încercărilor de foc prin care trece. Singură nădejdea întărește sufletul în încercării. Suferința verifică nu numai credința, ci și nădejdea. Nădejdea însălătoare se topește în focul suferinței. Aurul de adevărate însă se curățește și devine cu atât mai strălucitor. Numele Domnului este nădejdea noastră și pe el ne bizuim. La psalmul 20, versetele 7 și 8 citim Unii se bizuiesc pe cailor, alții pe carele lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. După cum corabia fără ancoră nu se poate opri în port, ci este dusă de valuri, tot așa sufletul nu se poate opri în portul păcii, al bucuriei și al luminii, fără nădejde, fără Domnul Isus Hristos, fericita noastră ancoră. În El avem lumina mântuirii și lumina bucuriei veșnice. Neamurile vor nădăjdui în el Dar tu, dragul meu ascultător, în cine nădăjduiești? Ai tu vreo în clipa aceasta? Bagă de seamă să nu fie vreo înșelătoare Orice nădejde care nu-ți dă bucurie și pace de plină și statornică Este o nădejde înșelătoare Vrei tu oare să fii înșelat? Nădăjduiește în Domnul Mântuitorul meu și al tău și vei vedea îndată cum orizontul vieții tale începe să se lumineze. Vei vedea răsărind frumosul soare al mântuirii și al fericirii veșnice. Cei care nădăjduiesc în el au o temerie sigură pe cât de sigură este existența lui Dumnezeu și pe cât de veșnică este ea. Nădejdea pe care ne-o asigură Domnul, nădejdea noastră în Domnul Isus Hristos, nu poate fi turburată de nimic din cele ce sunt mai jos de soare, pentru că izvorul și temelia ei sunt sus în cerurile slăvite, unde domnește Dumnezeul atotputernic și același de-a lungul veacurilor. În versetul următor, la versetul 22, citim, Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut, și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Dragii mei, cel mai mare bine pe care îl poți face unui om bolnav nu stă în mângâierile tale, nici în vorbele frumoase pe care îi spui și nici chiar în darurile pe care îi le dai, ci în faptul că îi și îl duci la medicul cel mai bun, care sigur îl va vindeca. De vindecare are nevoie un bolnav în primul rând. Cel mai mare bine pe care îl poți face unui bolnav sufletește este aducerea lui la Domnul Isus marele medic Oricât de grea ar fi boala, el o vindecă I-au adus un îndrăcit orb și mut Ce slujbă fericită! Dintre toate slujbele de pe pământ Cea mai fericită, cea mai aleasă, cea mai necesară Este aceea de a duce suflete bolnave la Domnul Isus. Nici una nu-i ca această slujbă Aici nu se cer daruri mari, nici talente strălucite, nici școli înalte, nici puteri fizice deosebite, nici măcar bogăție aleasă. Nimic din toate acestea. Se cere doar milă pentru cei nenorociți și, în modul cel mai simplu, se aducem la Domnul Isus Hristos. Această faptă are întotdeauna urmări fericite. Îndrăcitul orb și mut Care a fost adus la Domnul Isus A primit îndată tămăduirea Duhul necurat pe, închisese pe acest nenorocit atât de bine Încât astupase fereastra și ușa sufletului său El nu putea să mai vadă pe Domnul Isus Și nici să strige către el Vai, ce chin groaznic Să fii ca un înmormântat de viu Dar de îndată ce a fost izgonit diavolul Nenorocirea a dispărut, s-a făcut lumină în viața lui și graiul, cel atât de necesar, i-a venit. Când satana este scos dintr-o inimă, toate puterile și însușirile duhovnicești încep să lucreze. Atunci se deschid ochii credinței care văd minunățile harului lui Dumnezeu, atunci se dezleagă limba care poate mărturisi frumusețile lucrării lui Dumnezeu, atunci se întăresc picioarele care alergă pe căile plăcute ale lui Dumnezeu, atunci toată ființa este îmbrăcată în lumina adevărului și a dragostei din cerul lui Dumnezeu. O bucurie nebănuită îl umple și izbucnește în cântări de laudă de și de mulțumire. Dracul orb și mut este unul din cei mai periculoși draci care stăpânesc sufletul omului. Dar Domnul Isus, pentru el nu este greu să-l zgonească, dacă îndrăcitul este adus la el. Harul Domnului Isus poate să mântuiască și pe acest soi de oameni care nu-și văd păcatul lor și nici nu sunt în stare să strige strege după îndurare binecuvântat să fie mântuitorul nostru, desăvârșit de bun și de puternic, care ne-a smuls de substăpânirea satanei. Cea mai adevărată mulțumire pe care o putem aduce este să aducem alte suflete bolnave la el. Aflăm în versetul următor, la versetul 23 din Matei 12, că toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Vedeți dumneavoastră norodul ca o turmă, cum îl conduci, așa merge. Ce mari răspunderi au cei care spun un cuvânt norodului. Când acesta își pune întrebări, să primească răspunsul adevărului și să fie îndreptat pe calea adevărului. Așa ar fi normal. Nu cumva este acesta fiul lui David? Poporul se întreba, iar cei care cunoșteau mai mult ar fi trebuit să-l lămânească. Lucrurile însă s-au petrecut tocmai pe dos. Fariseii care știau, dar care își vedeau interesele lor amenințate prin primirea Domnului Hristos, au spus norodului că este un înșelător și că are drag. A, dragul meu, dacă nu poți spune bine despre cineva, mai bine taci. Este mai bună tăcerea, chiar dacă în inimă îți clocotezi gândurile rele. Pentru că un cuvânt spus ne la locul lui poate costa viața cuiva. Fariseii n-au tăcut. Un semn al fățărniciei și al interesului personal este faptul că cineva nu poate tăcea atunci când o lucrare este dovedită și când un adevăr este lămurit. Cel cu duh de fariseu vorbește și caută să lămurească norodul spunând că albul este negru și că negrul este alb. Nu cumva este acesta fiul lui David? Nu cumva este acesta Cristosul? Citim la Ioan 4,29 Dragul meu, trebuie să ai curajul adevărului Ca să poți da un răspuns limpede Atunci când ți se pun întrebări Este mai bine să greșești mărturisind adevărul Dacă se poate spune așa ceva Decât să-l ocolești, să-l acoperi Sau chiar să-l tăgăduiești Gândind că așa nu ești o piatră de potignire Metoda aceasta este periculoasă, este aducătoare de moarte Să fim totdeauna pregătiți pentru a înda un răspuns bun și dătător de lumină tuturor celor care întreabă Și dacă nu suntem pregătiți pentru răspuns, mai bine să tăcem Dacă ești fiul al adevărului, să mărturisești adevărul, chiar dacă anumite interese de aletare ar fi atinse Adevărul înseamnă viață Minciuna sau ocolirea adevărului înseamnă moarte. Nu cumva este acesta Cristosul? Nu cumva este acesta adevărul? Întrebări la care noi răspundem, da, așa este, acesta este și trebuie să-l primiți și voi, cei care întrebați, pentru ca să trăiți adevărata viață și să fiți fericiți. În versetul următor, la versetul 24, din Matei, capitolul 12, evanghelistul Matei ne face cunoscute următoarele. Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, drumul dracilor. Iată deci ce ne spune aici Evanghelia, când au auzit fariseii. ieri nu se deformează adevărul mai mult... Ca în urechile fariseilor, adică ale oamenilor fățarnici, a celora care sunt robiți de un interes fie de clasă, fie de secte religioasă. Urechile și ochii acestui soi de oameni s-au îmbolnăvit și de aceea ei nu mai pot prinde adevărul. Cu un aparat de radio defect nu mai poți auzi muzică, ci numai zgomote urâte, paraziți. Cu o vioară dezacordată nu se poate cânta nicio melodie, ci numai o înșirare de sunete fără înțeles. Păcatul defectează, dezacordează, denaturează aparatul spiritual al omului. Fariseii aveau acest aparat defect și de aceea numeau ei răul binere și binele îl numeau rău. De aceea spuneau că Domnul Iisus... Fiul lui Dumnezeu face minuni cu ajutorul lui Belzebul, adică domnul dracilor. Invidia de care erau stăpâniți le-a dezacordat atât de mult vioara sufleturilor, încât nu se mai putea cânta melodia adevărului. Cele mai evidente lucruri sunt denaturate de invidie. Invidia este calea pe care circulă cel mai fioros dintre păcate, hula împotriva Duhului Sfânt. Numai ea este în stare să numească pe Dumnezeu satana, pe copiii lui copiii satanei și lucrările lui lucrările satanei. Un înțelept francez spunea că invidia nu se poate ascunde, ea acuză și judecă fără probe, ea mărește defectele, ea are calificări enorme pentru greșelile cele mai mici. Limba ei este plină de fiere, ea se încăpățânează cu turbare împotriva meritului cel mai evident, ea este oarbă, aprinsă, nebună, brutală. Filozoful german Schopenhauer spunea și el că nu este ură mai neîmpăcată decât invidia. Tot așa și fariseii, în ura lor neîmpăcată și aprinși de invidia cea mai diabolică, vedeau numai rău. În toate minunile Domnului Isus, Suceau cele mai puternici adevăruri din învățăturile lui Și împroșcau cu mordăria Sufletului lor frumusețea Sfințeniei lui Grozavă stare are sufletul Cuprins de invidie și de interes De partidă Farisei doreau fierbinte ca partida lor Să triunfe și nu i mai interesa Altceva Ei nu voiau alt Dumnezeu decât acela Conceput de mintea lor Nu socoteau adevăr decât atât ceea ce aveau ei. De aceea turbau când vedeau altceva în Domnul Iisus și în lucrarea Lui. Duhul fariseic este foarte răspândit și astăzi printre cei care se ocupă cu probleme religioase. Să ne rugăm Domnului ca să nu fim prinși de acest Duh și atunci nu vom fi ispitiți de păcate mari. În continuare, la versetul 25 din Matei 12, Evanghelistul Matei ne spune că Isus, care le cunoștea gândurile, le-a zis Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Vom afla în continuare la versetul 26 ce mai are Domnul Isus de spus în legătură cu aceasta? Haideți acum să ne oprim asupra versetului acestea 25, să cugetăm împreună cu preotul Nicuriță, autorul acestor meditații, la spusele Domnului Isus. Pe vremea când Imperiul Turcesc stăpânea o mare parte din Europa și Asia, principatele române Moldova și Muntenia de asemenea erau sub controlul turcesc. Sublima poartă numea domnitor și tot ea îi detrona când nu-i convenea. Când un domnitor se întărea și devenea iubit de popor și datorită acestui fapt nu mai voia să asculte de turci, aceștia căutau prin mijloace viclene să ridice din rândurile boierilor pe un altul care, tot prin mijloace viclene, umblea să-l dărâme pe cel din tâi. Se întâmplau atunci acele lupte interne când poporul împărțit în două se certa și se războia până când slăbea de tot și atunci veneau turcii și ocupau țara fără multă greutate. Orice împărăție dezbinată împotriva ei însuși, însăși, spune Domnul Isus este pustită. Domnul Iisus compară dracii cu o împărăție și o cetate organizată, într-adevăr. Lupta pe care o duce satana împotriva copiilor lui Dumnezeu, împotriva Bisericii lui Hristos, este foarte organizată și cu un plan bine întocmit. Nimic nu e la întâmplare. Toate loviturile pe care le dă, fie în viața particulară, fie în viața colectivă a credincioșilor, sunt îndreptate într-un singur punct – Iisus. Să fie Isus scos dintr-o inimă, scos dintr-o familie, scos dintr-o comunitate și atunci totul se destramă. Nu are aceasta este ceea ce ni se spune la Coloseni capitolul 1 că toate se țin prin el, căci tot ceea ce se păstrează și tot ceea ce păstrează unitatea și armonia într-o inimă și într-o colectivitate creștină este Domnul Iisus Hristos cel viu, dragostea lui vie, sfințenia și pacea lui cea adevărată. Satana nu se teme de forme și de ceremonii religioase, nu se teme de programe frumoase și biblice într-o adunare sau biserică, nu se teme nici de organizația externă strălucită, ci el se teme de Isus cel viu, care păstrează adevărata organizație lăuntrică a sufletului și a comunității. De aceea caută el cu toată puterea să strice unitatea dintr-o inimă sau dintr-o adunare, aruncând mărul discordiei între credincioși, între frați, făcându-i să se certe între ei pe teme cine să fie mai mare. Când ochii sunt abătuți de la Isus cel viu, Conducătorul adevărat al unei inimi și al unei colectivități Și sunt îndreptați spre om sau lucrurile de jos Totdeauna se produce dezbinare Satana nu vine cu ceva din afară Ci el ridică dinăuntru, din rândurile credincioșilor Pe cineva care să provoace tulburare Să nu uităm tactica lui Iulian Apostatul Care se baza pe deviza Împarte și stăpânește Când sufletele sunt împărțite Satana le stăpânește ușor. În versetul 26, Domnul Isus continuă gândul din versetul precedent și spune Dacă satana scoate afară pe satana, este dezbinat. Deci, cum poate dăinui împărăția lui? Domnul Isus Hristos cheamă pe om la cea mai simplă logică. Câteodată satana scoate afară pe câte un drac mai mic, dar asta cu scopul de a duce pe unul mai mare. La prima vedere, pare un lucru bun, dar când te uiți atent, descoperi adevărul. Așa, de exemplu, sunt unii care se lasă de anumite păcate prea vizibile ca să poată făptui păcate mai mari, mai veninoase, dar invizibile. Aceasta este o metodă supra-satanică. Să îmbraci haina virtuții pe deasupra pentru ca să-ți ascunzi un interior plin de cele mai scârboase patini. Să umbli îmbrăcat în zdrențe pe din afară ca să pari smerit, dar în schimb cauți să fii socotit mai mare printre credincioși, să-ți aperi cu încăpățânare poziția. Este cea mai rafinată lucrare diavolească să dai lovituri adevărului îmbrăcat în hainele adevărului. Istoria cunoaște cazuri când oamenii care au trăit o viață întreagă în cel mai aspru ascetism erau plini de vanitate și de ură. Asprimea trupului au transformat-o într-un mijloc de a atrage laude pentru euul care se îngrășa mereu. Postul trupului era o hrană delicioasă pentru sufletul nepocăit, pentru firea veche. Dragii mei, să fim foarte atenți. Când ne lăsăm de vreo patimă sau de vreun păcat, să cercetăm la rădăcină ca să vedem de unde vine îndemnul. De la Duhul Sfânt sau de la Satana? Aceeași lucrare, fiți atenți poate fi făcută și de Duhul Sfânt și de satana și o destestezi, o, o descoperi prin scopurile urmărite. Să ține minte, când satana scoate un drac mai mic, totdeauna aduce un drac mai mare sau doi cu alții doi în spate. Satana nu scoate niciodată pe satana pentru a păgubi, ci totdeauna pentru a-și întări mai mult poziția. Nu este destul să te lași de păcat ci trebuie neapărat ca, după ce te-ai lăsat, să primești în viața ta voia lui Dumnezeu și să o împlinești în orice timp și în orice loc. Numai așa poți fi folositor cauzei sfinte, numai așa poți înainta pe calea desăvârșirii. După cum focul nu poate să stingă focul, tot așa satana nu poate izgoni pe satana. Nu poți să scapi de un păcat înlocuindu-l cu altul. Rezultatul este același, ca și cum ai lua dintr-un buzunar și ai pune în celălalt Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 101 care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Nădăjuesc că toți ne am ales cu o învățătură de temelie prin care am înțeles că nu putem să fim eliberați de cel tare, de Satana, decât de către unul mai tare decât el. Acela unu este slăvit să-i fie numele lui, Mântuitorul nostru Domnul Isus Hristos. Dorim ca harul și bunătatea lui Dumnezeu să se reverse peste noi, peste fiecare, înțelegând acest lucru, să apelăm la sângele Domnului. Domnului Iisus Hristos care ne eliberează și apoi tot prin puterea acestui sânge să trăim un, o viață spre slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.